Я їхала на вокзал і з таким відчуттям, ніби мене відправили в космос. На пульті у водія виблискувала червона лампочка. Не знаю, що це було вогник лічильника чи магнітоли. Мені здавалося, що це мехтіння відраховує хвилини мого перебування на Землі. Підсвідомо я шукала можливості залишитися але в кишені лежав квиток, фарби з етюдником прибули на місце раніше за мене, погода була чудова, і таксі їхало швидко. У мене ще залишався час до потягу, я поблукала привокзальним майданом і побачила те, що могло б змінити плани. Нашу шафу у вітрині. На ній висіла табличка «Продається». Я відчула неймовірне полегшення. Привід було знайдено. Гроші в мене були, і я швидко оформила покупку. А тоді мені на думку спала геніальна ідея. Буду вдома, а потім перед твоїм приходом заховаюсь у шафу. Ось такий сюрприз мав бути. Далі я померла. Я повернулася на вокзал, купила новий квіток і сіла в потяг. В інституті її прозвали «Лисиця» через руде волосся та зелені очі. Лисиця з'явилася увечері наступного дня після відкриття бієннали. У той час молоді художники та гості вечеряли – зібравшись біля великого мангалу і накритих на галявині фуршетних столиків. Неподалік камерний оркестр вигравав мелодії Вівальді. Метрів за сорок від імпровізованої вітальні стояли об'ємні брезентові павільйони з експозиціями. Ще далі – намети для учасників. Іноземні гості та журналісти ночували в мальовничому готельному комплексі районного центру. За схилами гір на них чекали автобуси. Відвідувачі мали досить респектабельний вигляд, порівняно з художньою братією. У сутінках білі сорочки чоловіків світилися, мов неонові. Легка музика, дзвін бокалів, приглушені голоси та чорна кошлата гора. Вона дихала, як жива і скидалася на велетенського звіра, який заснув у країні ліліпутів. Щойно шановна публіка разом із оркестром від'їхала, картина змінилася. На галявині лишилося осіб 30. Із магнітофона полинули зовсім інші звуки. На столах поряд із залишками шампанського з'явилися пляшки-горілки – у повітрі запахло косячками. Художники скупчилися біля ватри. У цю мить на галявині з'явилася вона. «Погляньте, лисиця!» Першим її помітив птаха, худорлявий хлопець, який у світі іменувався Сашком. «А, приїхала таки!» «Як завжди у своєму репертуарі!» – підхопила Керамістка Віка. Ніби з місяця звалилася. Та годі тобі. Лисиця і в тундрі лисиця, сказав ще один їхній товариш. Влад. Жбурнувши недопалок у кущі, він підвівся на зустріч дівчині, яка розгублено оглядалася довкола. Піду зустріну нашу королеву, а то заблукає. Лисиця була бліда, Джинси до колін обліплені брудом. На загостреному обличчі застигла маска байдужості. Її довели біля вогнища, хтось простягнув склянку з горілкою та шашлик на дерев'яній паличці. Лисиця мовчки випила, від чого віка аж присвиснула, а вся компанія зайшлася реготом. «Молодець!» – сказав птаха. «Наша людина!» «А то завжди...» Поводишся, немов нерідна. А коли це вона тобі рідною була, дозвольте запитати, єхидно посміхнулася Віка. Лисиця не нашого поля Ягідка з таким татусем, ще й чоловік йому до пари, так що спи, птахо, спокійно.